Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt, amely üzenőfüzetként is működik. Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, és legyenek szívesek, kövessék a Facebook oldalt, ami üzenőfüzetként is működik. Nem mellesleg, ha van fölös pénzük, ami ebben az inflációval terhelt és háború által dúlt életben valószínűleg most kevesebbeknél fordul elő, mint korábban, bár statisztikai felmérést akkor se végeztem, akkor találnak egy ilyen Patreon nevezetű intézményt, és hogyha abban gondolkodnak a Kejfej Jancsit illetően, akkor mi ketten Kurtács Andrással nem fogunk ellenállni. Ez volt a szolgálati közlemény rész. Mm -hmm. Filippa gábor várjuk ide. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Két témakör is van, ugye egyrészt a lakásokat nem fejeztük be, másrészt itt van a digitális Magyarország, illetve a digitalizációval kapcsolatos törvény, amit jövő héten fognak fölrakni a parlament hollapjára, ha minden igaz. Filipov Gábor az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója. Jól mondom? Igen, még mindig. Ennek miért egyensúlya neve? Hát erről korábban beszéltünk. Igen, elfelejtettem. Azt, a, a, Umberto Eccol írta azt a könyvek címéről, hogy az a jó, hogyha mindenki bele tudja olvasni a saját értelmezését, kellően hová hozzá. De hogyha a mi e, értelmezésünket szokták kérdezni, akkor azt szoktuk általában mondani, hogy egyrészt az egyensúly szó az kifejez valamilyen fajta elhullatlanságot, elkötelezetlenséget, ami szerintem jelenti a az Egyensúly a másik az, hogy mi szeretnénk egyensúlyt teremteni abban, hogy mennyit beszélünk már politikáról, hatalmi harcokról, a szokásos politikai jellemzési témákról, illetve mennyit beszélünk politikai kérdésekről, azokról a dolgokról, amit a közhatalmat használni kellene, mert ez most eléggé aránytalanul elturódik az első felé. Én ma emelk egy TV egy ilyen próba vendégség, majd kiderül, hogy működik, Uh, és ez egy olyan párt égisze alatt megy, amely digitalizáció ellenes. Pontosabban mondva, nem magát a digitalizáció tagadja, hanem mm. um, azt gondolja, hogy a digitalizáció révén az állam, vagy az államok olyan mélyen belénk látnak, amilyen mélyen ők nem akarják, hogy belénk lássanak. Ez egy mennyire alapos gyanú? Hát részben alapos, részben vicces. Alapos annyi van, hogy az állam kapacitásainak mindenfajta növekedése az a, az ellenőrzés lehetőségeinek a növekedését is jelenti. Itt mindig az a kérdés, hogy sikerül-e megtalálni azt a ezt úgy mondják a közgazdászok, hogy a fejlődés szűk folyosóját, amelyik egyszerre e, eredményezik neknek a képességeknek a növelését és a ezen képességek kontrollját. Ez mindig az a kérdés, hogy, hogy, hogy tudjuk-e ellenőrizni, elszámoltathatóvá tenni a, azokat a képességeket, amelyeket az állam birtokban. itt két dolgot jegyeznék meg azzal kapcsolatban, kicsit viszesnek tartom ezeket a fenntartásokat. Az egyik az, hogy az államtörténete, államfejlődésének a története az mindig a képességeinek, a növekedésének a történet, az volt a, szóval, a tizen legkésőbb a 16. század óta, az állam elkezdett adót szedni, népszámlálásokat elvégezni, szociálpolitikát folytatni, ez mind-mind a társadalom feletti kontroll növekedésének a lehetőségére. Csak éppen ezzel párhuzamosan a világnak a szerencsésedbik részén, egyébként jó rész Magyarországon is, a társadalomnak az állam feletti kontrollja is növekedett, és ezért nem betegünk ma már attól, ami annak idején egy ijesztő lehetőségnek tűnt, hogy népszámlálásuk az emberek lelképesztő mennyiségű adatot gyűjtenek az államok. A másik része annak, amiért én ezt egy kicsit vittesnek tartom, hogy általában olyanok szoktak rettegni a digitális személyi igazolványtól, vagy a telefonon hordozható oltási igazolványtól, akik egyébként ilyen nappal a maguknál hordanak egy olyan eszközt, amelyik sokkal több adatot képes róluk általunk ismeretlen, nem, nem, nem, nem. Igen, ez ugye felveti annak a kérdését, és továbbra sem konkretizáltuk ugye a pártok neveit, hogy egyébként ebben benne van-e az a képmutató magatartás, hogy miközben ők így viselkednek, mármint a politikusok, a közben jut eszembe, te láttad a katonában a politikusokat, ma helyett, kimondom azt a szót, hogy politikusok, nekem mindig eszembe jut ez a darab. Nem láttam, sajnos. Tehát hogy megnézem. De ez olyan mélyen benne marad, hogy maga az a szó, hogy politikusok ahogy kiejtem, a fekete ernő mondja benne, ugye ezt talán már nem meséltem, hogy egyfolytában mondják, hogy politikusok, politikusok, politikusok, ez egy visszatér olyan, mint valamilyen görög kórus, és ez itt van a fejemben, itt zümmög, tehát hogy benne van-e az, hogy egyébként miközben ők így viselkednek a pártagságnuknak egy részét, vagy azokat, akik a vonzás körzetükbe kellene, hogy tartozzanak, azokat digitális analfabétizmusban akarják tartani, mert hogy ők akarják befolyásolni őket, és nem akarják azt, hogy az állam, vagy ez abszolút nincs így? Szerintem ez nem működik. Nem gondolom, hogy ez, ez, ez ilyen direkt összes lenne. Inkább azt gondolom, hogy a politika az mindig kiszolgál valamit igényt, piaci igényt, és az emberekben valóban nagyfokú a bizonytalanság. A bizalmatlanság az ilyen típusú változásokkal szemben van egy részük, aki kifejezetten ezzel mozgósítható, Arról van szó, hogy a politika ezeket az érzelmeket megpróbálja politikailag tőkésíteni, és nyilván itt olyan pártról van szó, nem mondhatja ki a nevét, de sejtem, hogy melyikről beszélünk, amelyik egyébként is olyan szavazói tömre céloz, amelyikre általánosan jellemzőek az ilyenfajta, jó, de ugye amire utaltál, az egy teljesen valós dolog, tehát miközben egyébként rendelkeznek az eszközzel, közben van bennük ez a fajta diszonancia, ez legyen az ő kognitív diszonanciájuknak a megoldási módozata, és menjenek ők a pszichológusukhoz, hogy ezt ők hogyan tudják feloldani, vagy ez ekkora problémát nem jelent? Az ember nagyon jól képes feloldani a kommunitív disztranciáit azzal, hogy nem veszik figyelembe vagy nem is észleli őket. Tehát, hogy ez szerintem nem is, nem is egy probléma számukra. Amikor az ember mondjuk közpolitikai vitába keveredik nyílt színen ilyen kérdésekben, akkor szerintem jó, ha rámutat ezekre az ellentmondásokra. Az állam azért még mindig jóval kevesebb ilyen típusú ellenőrizetlen kontroll lehetőséggel bír, mint olyan magáncégek, amelyekről sokkal kevesebbet beszélünk. De nagyon érdekes ez, mert ugye most egybeesik, hogy ugye ezzel foglalkozik ez a tévéműsor, én meg szokásomhoz szíven felkészülök, és tegnap éppen sikerült belelesnem a kormány infóba, ahol azt a kérdést szegezte, talán a 444, nem tudom, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy azt a kérdést szegezték Gulyás Gergelynek, hogy egyébként ez a digitalizációval együtt járó izé, ez meg ugye a Győri polgármesternek feltett kérdés, még a gyurcsai kormány idején, mondja, hogy mondja, polgármesterről meg fogja szavazni azt az izét, mert úgy olyan bonyolult volt, hogy a választópolgár nem tudta egyébként elmondani, miről is van szó. Tehát a kérdés abban volt kapcsolatos, hogy egyébként ennek része lesz-e, hogy digitálisan szavazni is lehet, ami nem mondta Gulyász. Gergely magától adódó természetességgel, hogy nem. Igen. Nincs, nincs tovább. Tehát azt kérdezem tőled, hogy miközben te nem szoktál politikai, konkrét politikai kérdésekben megnyilvánulni. Ez a digitalizáció, de van annak határa. Nincs, hát ilyen szempontból nincsen. Van egy... De mégis van, akkor miért van? Tehát akkor felejtsük el, nem Magyarországon. Hogyha valaki egyébként a digitalizációt pártolja, de a digitális szavazást nem, annak uh, milyen oka van? Lehet. Kétféle oka lehet, az egy figyelemmel van az állampolgárok változás sebessége iránti érzékenysége, és egyelőre hűteni igyekszik a kedélyeket, egyszerre ne az egészet öntsük a nyakunkba, miközben tudja, hogy ez egy változás irány. A komolyabb ok az az lehet, hogy az ember mindig feszítik biztonsági problémák, mert a, a szavazás digitális infrastruktúrájához számos olyan kockázat kapcsolódik, amellyel kapcsolatban még, még az, a, a közösség és főleg a politika eléggé óvatos, ami teljesen érthető, tehát erről hosszabb lehetne beszélni, hogy milyen biztonsági kockázatokról van szó. A probléma csak az, hogy digitális szavazás az már működik. Tehát Magyarországban, de az Egyesült Államokban már, ha jól számolom, akkor lassan tíz éve a tengeren túlszolgáló katonák több államban digitálisan szavazhatnak. Miközben ott is folyamatosan beszélnek a felmerülő biztonsági problémától. Eléggé jól működik az eddigi tapasztalatok szerint. Itt két tíz körül történtek olyan technológiai fordulatok, elsősorban a blokkárs technológia, amelyek jelentősen csökkentették középtávon az ezzel ilyen technológiákkal kapcsolatos koszkázatokat. kockázat mindig lesz, de azt ne el, hogy csalási lehetőségek és bizonytalanságok a papíralap szavazás kapcsán is bőven jócskán adódnak. Ehhez képest a digitális szavazás koszkázatai egyelőre nem tűnnek meg. E, mekkora kockázat van a digitalizációban, a tekintetben, hogy annak a tönkretételével vagy beavatkozásával valójában e, nem is országok, hanem egyének vagy szervezetek rendelkeznek potenciális atombombával, legfeljebb nem használják? Itt jön kérdés az, amit mondtam a fejlődés folyosójáról, nevezetesen, hogy kiegyensúlyozottan működjön az állami képességek vagy cégek növekedése a az állampolgári ellenőrzés lehetőségeivel is, hogy az Európai Uniónak a fontosabb agendáit néződ az elmúlt években és a következő tíz évre vonatkozóan. ugye most van a digitális évtized az Európai Unióban, akkor ez egyik fő szabályozási kérdés, hogy hogyan lehet kiterjeszteni a közérdek ellenőrzését, a mesterséges intelligencia fejlesztése fölött, a nagy digitális platform platformoknak a megrendszabályozását fölött és számos hasonló, téma fölött. Itt jelentős kockázatok vannak. Egy kicsit szerintem el is késett már a szabályozás, amiben van egy olyan tényező is, hogy mondjuk Kína és az Egyesült Államok sokkal kevésbé aggályosan szabályozza ezeket a területeket, de ezek szerintem sokkal érdekesebb és messzire mutatók. Mint, mint az, hogy most lesz a digitális vagy sem. Ezt értem, de ha az ember belenéz különböző műsorokba, vagy olvassa a sajtót, kényszerűen megteszem, mert egyébként nem nagyon tudok vele mit tenni, akkor azzal szembesül, hogy vannak olyan személyek, de egyre bűvül ezeknek a köre, akik valójában arról beszélnek, hogy a digitalizációval párhuzamosan egy olyan ideologisztikus nyomás nehezedik az állampolgárra, ami elől azért nem Elmenekül, elmenekülni, mert észre se veszi. És ez nem csak, nem csak eszme ideológiát jelent, hanem, hanem kereskedelmi ideológiát. Tehát, hogy valójában az egész digitalizáció az kurva jó, de az a gond, hogy az ember elveszti benne az autonómiáját. lenne fontos, hogy a digitális készségeket prioritásként kezeljük, illetve ezek fejlesztését. Itt csak, hogy a hallgató is kicsit jobban kérdekeljön, ha nem foglalkozik, Általában a digitalizációs kockázatokkal kapcsolatban az 1981 meg a terminátorit teszünk be, hogy ilyen kockázatok fenyegetnek. Valójában a hétköznapi élet számos részletkérdése, sokkal a hétköznapi részletkérdése az, amit problémás vagyok. egyetlen egy példát, a mesterséges intelligencia egyre kiterjedtett használata az álláskeresési hirdetések kezelésében olyan kockázatokhoz vezetett, hogy a mesterséges intelligencia, amelyiknek nincsenek érzelmi elfogultságai, és statisztikai alapon hátrányosan megkülönböztet szegényebbeket, kevés munkatapasztalattal rendelkezőket, ne hagyj Isten kisebbségi, etnikai csoportokhoz tartozókat. És például az Európai Unió új szabályozása most azt kísérli meg, hogy szigorúan ellenőrizhetővé tegye és betiltse az ilyen típusú profilírozást és sírést. biztosítási szerződések megkötésénél. Az ilyen típusú politikusok hajlamosak szisztematikusan hátrányosan megkülönböztetni az alacsonyabb keresetűeket, talán a nagyobb családdal rendelkezőket, mert azokat magasabb kockázati csoportba sorolja. Az ilyen típusú megkülönböztetést is ki kell kiszogolni. Tehát itt ilyen kockázatokról beszélünk elsősorban, ezek jelentős kockázatok, de hadd mondjam ismét, hogy a, a, a, az álkapacitások fejlődése az minden korszakban ilyen dilem dilemmákat szemesült. Hát hadd gondoljam meg most mindenkinek, aki most a digitalizációt a fél, hogy a legnagyobb kontrollt az állam a társadalom tehát az írásnak a megjelenésével szerezte, ami elképesztő hatalomban ruházta fel az emberek között. Mégsem gondoljuk azt, hogy a megoldás az lenne, hogy beszüntetjük a... Nagyon jó, hogy ezt említed. Vajon Van-e arra felmérés, hogy Magyarországon mekkora az analfabetizmus? Most hirtelen van, van minimális elhanyagolható, hiszen a világhoz tartozunk egyházalék alatt. A funkcionális analfabétizmus nálunk egy nagyon nagy probléma, ez általában a társadalom egy negyedét, egy ötödét. Igen, hát ez egy másik dolog. Az, hogy az írásberiség, az mennyi idő alatt terjedt el azt egy ilyen nagy tudású ember, aki nem egy kvízműsorban van, meg tudja mondani? Hát azt hiszem, hogy milyen csoportzartkoztunk. Jól ez úgy általában, úgy on general. A, a... A társadalomnak a tudásforzó rétegeiben a kereszténység felvételével jelent meg a szélesebb írás tudás elterjedése. A királyoknak a nagy része a középkorban nem tudott írni, olvasni. Tehát itt, itt meghúzhatjuk meg, a korlátokat. És aztán a 18. század utolsó harmadában jelenik meg a, a közoktatás. Mint, mint a digitalizáció a gyorsabban fog elterjedni, mint az írásbeliség? Köztársadalmi szinten már most láthatjuk, hogy sokkal gyorsabban terjed. Itt a probléma az, hogy általában a változások és az új kitárások és az alkalmazkodások én felgyorsultak. Tehát mi le vagyunk maradva a digitális... Uh, lesz még erről szó, de vajon uh, uh, a digitalizálás, a digitalizációval kapcsolatban megfogalmazható-e állampolgári jogként az, hogy én ebből kimaradok, és akkor is egyenrangú állampolgár akarok lenni azzal, aki viszont igénybe veszi. Magyarul, hogy a digitalizációból kimaradó ember, ami lehet egyébként önkéntes vagy sem, vessük egybe a vírustagadókkal. A vírustagadók azok könnyen lehetséges, hogy közben uh, uh, digitálisan nem elmaradottak, bár vannak nagyon sajátságos lefedések, de még miatt itt elvesznék a részletekben. Mi van akkor, hogyha valaki ezt állampolgári jogként szeretné rögzíteni, hogy neki joga van a digitalizációban nem részt venni. És ezt a párhuzamosan is mondom, hogy a már meg nem nevezett párt az például permanensen hivatkozik arra, hogy a digitalizációt olyan mértékben akarják bevezetni a pénzszolgáltatásban, mint amiről szó van, akkor vegyük figyelembe Szlovákiát vagy Ausztriát, amelyek egyébként törvényben rögzítették a készpénz használathoz való jogot. Legyen Magyarországon is törvényben rögzítve, hogy a készpénz használathoz egyébként az állampolgárnak joga van, még mielőtt elveszik tőle. Hát tegyem hozzá, hogy nem csak a politikai spektrumnak a szérén jelennek, meg ilyen vélemények, hanem mondjuk Sisszal Andrásnak ez a következetes álláspontja, és ő mindig elmondja, hogy ő csak két használ illetve nem használok okos telefont, tehát létezik ez a fajta jogi. Igen, Sifer Andrásnak a tevékenysége bizonyos szempontból már nehezen különböztethető meg ettől a pártól, bár még önnel olyan tétással. Bizonyos szempontból nehezen különböztethető meg, de neki van egy saját koherens világképe, amiben ez belefér, egy ilyen globalizáció-kritikus és, és haladás álláspont. Ez egy létező és szerintem legitim állás. Kicsit azért emlékeztet már a Sifer a gonosz malackára, amikor az beleesik a gödörbe, és azt mondod neki, hogy segítek nem. Tehát azért Ért ez egy ilyen nagyon sajátságos személyiségfejlődés, de ez majd délelőtt beszélem vele. Most az, én most nem a személyiségprofilról beszélek, ez nem az én dolgod, én csak azt mondom, hogy ez maga az álláspont, az, az, ez, a, ez a haladás lassító álláspont, és az azzal kapcsolatos bizalmatlanság, én szerintem legitim, és nem csak csifarandásra jelen, az ő világban nagyon sokakra. Ez egy alapvetően részben, jogi részben taktikus vita. A jogi részben Milyen taktikus? Praktikus. praktikus. Mindjárt mondom, a jogi részét én nem kezdeném el kommentálni, mert nem vagyok de van róla a véleményem. Minden garantálható, tehát erre ez az egyszerű válasz kérdés, hogy, hogy miből vezetjük le és mennyire megalapozottan. A praktikus része az, az, és itt megint párhuzamot hoznék, hogy ugyanezek a dilemmák felvetőtek annak idején a közterviseléssel kapcsolatban, a közoktatásban való részétel kapcsolatban, rengeteg mindenrel kapcsolatban, mindenből ki lehet vonulni, ki lehet vonulni a társadalomból, itt arról van szó, hogy Magyarország egy olyan világban létezik, amely egyre inkább ezekre az új technológiákra, vagy más is annyira új technológiákra fog épülni. Tehát egy kicsit arról beszélünk, hogy benne akarunk-e maradni a középkorban, vagy szeretnénk jelenkorbeli társadalom lenni. Szerintem ennél sokkal gyümölcsözőbb, hogyha a létező problémákat próbáljuk biztonságosan szavályozni, és azokról beszélni, de lehet, lehet erről beszélni. Itt ugye az a kérdés, hogy mikor jön el az a pont, amikor a törvénykövető állampolgár ugyanúgy nem tud kimaradni a digitális készségek fejlesztéséből, mint az írni-olvasni tudásnak az első? Igen, igen. Nevezetesen a kötelező való részvétel, az mennyire fogja hatékonyan segíteni ezeknek a készségeknek a fejlesztését? Ma még azért távol vagyunk attól, hogy hát ne lehessen kimaradni a, a, a digitalizációs integrációból, inkább az a kihívás. Itt már csak egy nagyon rövid leágazás, egy út elágazásra van módunk, hiszen a a lakhatással kapcsolatos beszélgetnivalunkat a súlyos a háttérbe szorítottuk, ugye elsősorban miattam. Vajon a lakhatáshoz való jog, mint olyan? Tehát ugyanúgy, hogy ez legyen törvényben rögzítve. Mit gondol az Egyensúly Intézet arról, a lakhatáshoz való jog, legyene állampolgári jog, ahogy az ma nincsen? Az Egyesügyi erről nincsen álláspontja, és ez ráadásul részben egy ideológiai kérdés, hogy miért gondolunk az alapjogokról és azok kiterjesztéséről. Az Egyesügyi az azt gondolja, hogy az egész országnak jobb lenne az, hogy... De az, az Egyesügyi nincs ideológiája? Ilyen típusú ideológiája nincsen. Van néhány sarokpontunk, amitől korábban már beszéltünk, de... De ez nem tartozik oda. Ez nem tartozik oda. A, a lakhatáshoz a alapjog alapvetően egy baloldali érték, amit filozófiai alapon hosszan lehet jobb oldalról kritizálni, és szerintem ez egy nagyon izgalmas szintén őszintén mondom. Ettől függetlenül az egyes intézetnek az álláspontja, hogyha az össznemzeti érdeket nézzük gazdasági fejlődés, társadalmi kohézió és egyedek szempontjából, akkor a főleg a fiataloknak, pályakezdőknek, illetve a különösen kiszolgáltatott csoportoknak a lakhatásának a megkönnyítése, az egy, az egy fontos közös cél lenne. Erről beszéltünk három héttel előtt, is, amikor legutóbb telefonon beszélgettünk. Tehát azt gondolom, hogy itt van egy pragmatikus része ennek a kérdésnek. Az, hogy ezt alapjogban garantálod, amit aztán nem alkalmazol, vagy hatékony szakpolitikai intézkedésekkel ez a lakáskínálatot lehetőséget teremtesz a fiataloknak, pályakérzőknek a saját lakásszerzéshez, vagy a könnyebb lakásbéréshez, Ez már szerintem egy olyan szempont és egy olyan, olyan cél, amit nehezebb ideológiai alapon vitatni szokott a hompo és köztem időnként vita lenni vagy felszólalás az ügyben, hogy én megdicsérem magam, és akkor azt mondja ő, hogy én mindig megelőzöm, mert ő is megdicsérne engem, de azáltal, hogy én megdicsérem magam, neki már nincsen úgy, és ez onnan jutott az eszembe, hogy legalább a harmadik olyan beszélgetésünk van, ahol sokkal többet tudsz kifejteni a gondolataitból annál ez egyébként a hozzád való viszonyulás megváltozásából is fakad mint korábban, és gondoltam, hogy erre felhívom a szíves ha egyébként ezt ő nem vetted volna észre. Köszönöm, ez fontos visszajelzés. Mert nem vetted észre? Mert én nem, nem figyelek, nem, nem szoktam, egy ilyen tájázatot vezetni, hogy ma mennyit mondhattam el. Ne, ez nem azzal kapcsolatos, hogy mennyit mondhattál el, hanem hogy egyébként az, amivel foglalkozol, arra én, mint egy kerek egészre, hogy nézek. De veled még rosszabbul jártam, mint a honpolával. Szia! <tos> Kell nekem ilyen külön mondatokat mondani. Um, Filipov Gábort hallották, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatóját. Soha nem fogok megjavulni. Na jó, nézzük a következő vizsgázót. Hello? Hú, itt valami küzdelem van, Ez nem tudom, mi volt most. Én tudtam, hogy nincs. most külön értesítenek. Nem lehet András, valamiért nem Jelleg. Igen. Valaki felhívna bennünket, 253-8. De most kikapcsolt bekapcsolta, hogy mi lesz? Akkor mondjuk, hogy hogy működik a, a, a Filippov is, ez meg nem. Mindig ugyanő nem működik. Tessék. Mindig ugyanő az, aki nem működik. De magunk, saját magam azt se tudom fölírni András. Ez nem... Kérdezik, most magamat hívom ez is működik. Én, most ez is működik. Elnézést. Ijaj. Ennyire nem változhat meg. Na, most is Melyik nem működik? Jó reggelt. Nem mondanám, hogy könnyű, de én egy kitartó ember vagyok. Azt nem tudnám megmondani, hogy amikor nem működött attól, akkor mitől nem működött? Most pedig, hogy működik, mitől működik, de me me megtaláltam. Ez az önfrekvenciája. Navracsis Tibor. Ahó. Meggyen az tűnt. Ja, istenem. Kalló. Igen? Tételezzük fel, hogy ez most így marad. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló! Figyelj, oly figyelj, olyan kitartóan kerestem, azért szerintem ennyi, nem adom fel. Köszönöm szépen. Ma nagyon szívesen. Ön se adja fel. Jó, jó, tartom a vonalat. Nem, nem, nem úgy értettem. Most be, be, benne vagyunk, tehát amit az Unió, nem tudom, már belekezdtem a beszélgetésbe, tehát ami az unióval kapcsolatos um, kommunikációt illeti, és ugye itt élesen külön kell venni azt, amit zajlik, és a kommunikáció. Tehát a kommunikáció, és ami zajlik, talán még sohasem volt annyira két különböző dolog a beszélgetése során, mint most. Most már tulajdonképpen a kommunikáció kommunikációjáról beszélgetünk, és ez egyebek között abból is adódik, hogy ugye legutóbb két biztos megszólalt, és ön most már az ő megszólalásuk, kapcsán szólal meg, hogy talán Orbán Viktor-t idézve küzdjön meg az Unió a saját démonaival, és azután próbáljon velünk konstruktívabban együtt lenni. Azért ez mindenféleképpen egy új fázis, legalábbis ami a róla való beszélgetést illeti. Hát, mert szerintem szintet léptek. Tehát az, hogy az Európai Parlamentben a biztos kijelenti, hogy nincsenek tárgyalások Magyarország. <tos> Magyarországnak feladatokat szabunk meg, amit ő végrehajt, hát ez olyan mértékben távol áll a valós helyzettől, hogy én nagyon sokáig tolerálom természetesen barátaim és volt barátaim, hogy milyen valóságot színező kijelentéseit, mint hogy eddig is tették ők ezt, tehát azért ez, ez abszolút nem ez igen, a... Igen, ugye az hangzott el, hogy nem tárgyalások folynak, hanem ők értékelnek. Igen, igen, tehát ez nem ez a helyzet, nem ez a helyzet, másrészt pedig én tudom, hogy ők ezt félelmükben mondják, tehát a legaggasztóbb az az egészben, hogy ők olyan mértében rettegnek az Európai Parlamenttől, hogy szerintem le is tagadnának engem, hogy egyáltalán is engem, hogyha az Európai Parlament erre határozottan szólítaná felügyet. Pedig hát az én mindegy. Tehát igen, erre próbáltam reagálni, hogy álljon meg a menetét, értem én, hogy ők számukra ez egy terhelt kapcsolat, de hát azért még föl lehet vállalni engem. Igenis tárgyalul másfél éve. Ez a szintet léptek ez a navracis féles szövegben, mit jelent magyarul? Ez azt jelenti, mondom, hogy eddig is volt már olyan, amikor nem teljes egészében szeret meg a valóságnak az, amit ők mondtak, de ilyenkor mindig nyertem egyet, hogy a tárgyalások érdekében helyes, akkor mindegy most ne arra koncentráljak, hogy ők mit mondtak, meg kinek mondták, mert ugye azt is, mond, azt is kifogásolhatnám, hogy őt tavaly november óta nem velünk kommunikálnak, hanem a sajtóval kommunikálnak, és azon keresztül üzenik meg az éppen aktuális álláspontjukat, de ezen is léptünk. Én ezt is félretettem azért, mert úgy gondoltam, hogy mindennél fontosabb, hogy megállapodásra jussunk, de az, hogy letagadják egyáltalán a tárgyalások létét, ez, ez, ez egy más, tehát most nem arról van szó, hogy egy meglévő és valós helyzetet színeznek egy kicsit ki, hanem az, hogy egy olyan, olyan dolgokat gondolnak, ami nem felel meg egy egyben a valóságban nem tárgyalunk Magyarországra a teljesítést szeretnék értékelni, ha lenne. Ugye ez annyiban más egy kicsit, mint amiről eddig beszéltünk, hogy ugyan vannak tárgyalások, de ők alapvetően arra lennének, hogy amit egyébként jogszabályban meghoz Magyarország, azzal kapcsolatban tudjanak ők megnyilvánulni, Magyarország pedig még nem mindennel kapcsolatban e, alkotott jogszabályt. Ez a fajta megnyilvánulás az önszűrője milyen zacot tart fönn? Az azt az tartan, hogy őnek is nincsen álláspontjuk, tehát már olyan is volt, hogy egy általuk kért szöveg módosítását kérték, tehát hogyha egy tárgyalópartner ilyen mértékben nem rendelkezik saját tárgyalási állásponttal, vagy ilyen mértékben mozog a saját álláspontja, akkor, akkor az úgy nagyon nehéz. Azt erője el nekem, hogy az ön tapasztalata alapján ez egy egyedülálló jelenség-e, vagy találkozott? Mert ugye ez egy fontos dolog, hogy itt most tulajdonképpen egy optikai csalódásról van ez szó, vagy önnek el kéne mennie valahova, azt meg nem mondom, hogy hova, gelka már nincs, tehát valami szervizbe, hogy beadja a bizottságot szervizelni, mert egyébként más is tapasztalja azt a működési hibát, amiről ön most beszél. Vagy ez egy, ez egy Magyarország specifikus jelenség? Hát annyiban Magyarország specifikus jelenség, hogy mi tárgyalunk ilyen intenzitással az Európai Bizottsággal. Annyiban nem Magyarország specifikus, hogy a mostani bizottságról hasonló, tehát mi szerint Gálkába kéne vinni, haszó, hasonló vélemények más témák kapcsán is egyre gyakrabban jönnek vissza. Csak hogy tudják azok, akik nagyon fiatalak, a GELK az egy olyan hely volt, ahova az ember a műszaki cikkeket vitte el javítani, hogyha azok elromlottak. Hol jön el az a pillanat, amikor egy olyan nyomást nehezedik a bizottságra, hogy mintha nekik szakmai munkát kéne végezniük, valójában kénytelenek vagy másképp beszélni, vagy másképp cselekedni. Hát én szerintem sok helyen ne egy ilyen pillanat, de amikor a legnagyobb valószínűséggel elkövetkezik egy ilyen pillanat, az jövő ősz, amikor az új Európai Bizottság megalakul. Ez, ez körülbelül... Tudjuk azt, hogy a Johannes hány szeretne a helyén maradni? É, én, úgy, én, én úgy tudom, hogy nem. Tehát a magám... Hát ő már három ciklus óta biztos... Hát akkor miért védi ennyire ezt a, ezt a széket? Azért, mert a... Hát azért, mert... Mert ő szerintem számára nem mindegy, hogy hogy kerül be... A politika történetben, ha egyáltalán van... De ha ön egy ilyen beszélgetés kezdeményezne ö, vele, mint amit ön most mondott, akkor ő egyébként értené, vagy elutasítaná ugyanúgy, mint néha a Navrasi szokta a fiala felvetését, hogy ez most egy süket beszéd, de, de ez sehol nem vezet már melyik. Tehát, hogyha ezt, ezt így ebben a formában felvetni a Johannes Hának, hogy vajon tényleg ez áll-e annak a hátterében? Tehát egy baráti beszélgetés tíz év múlva, amikor tudom is, én már egészen Nem vagyok nézem. benne biztos, hogy elutasítaná, egy résztemkosztikálvízása se esetén. Inkább a megértésemet kérdés szerintem. Ez kifelé kommunikálhatatlan. Tehát eljutottunk arra a pontra, mert ugye ön lesz az az ember, aki... Azt mondta 2022. decemberében, hogy, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen Gulyás Mártonnal kéne találkozni, aki gyakorlatilag megvonná öntől a miniszteri tárcát, hiszen a 2023 végéig nem teljesít, akkor kész, akkor mehet Nem, nem nem, nem, nem. Nem erről volt szó. Hát arról volt szó, hogy, hogy meg... Már sem, erről volt szó. Ő ezt, ő ezt szerette volna. Igen, igen. Nem? igen. Én nem ezt De arra emlékszem, arra emlékszem. Én csak azt mondtam, hogy, hogy ebből a szempontból ott, ott van egy ajtó, amin önt szívesen kiraknák a helyiségből abban, a jelleg van. Hát szerintem bármilyen indokkal engem, ön szívesen kirakna a helyiség. És amint, amint lehetősége lesz rá, azonban meg is teszi ez. Vármilyen nem lesz a Az ő munkájára milyen mértékben van hatással az hogy egy olyan képlékeny anyaggal dolgozik, amely képlékeny anyaghoz nem lehet viszonyulni, mert más kedden és más szerden az önleírása alapján? Hát az időjárás adottságként veszem. Ez, ez, ez, ez, a, ez a terület, ez ilyen, de nem ez jelenti a munkám fő részét, annak ellenére, hogy a nyilvánosság számára ez a legizgalmasabb, vagy a legérdekes, az újságírók számára talán inkább így fogalmazni, mert de az állapolgárok számára is. De nem ez jelenti a, a fő részét a munkának. Ezek a tárgyalások, ezek másfél éve folynak, nagyjából ugyanazokról a kérdésekről a bizottság újabb és újabb kérdésekkel és részletekkel áll elő, a szakemberekkel, kidolgozzák a válaszokat, mi letárgyaljuk, ez már Pont az ámúgyi rutinszerű, arra kell ügyelnem, hogy politikai hibát ne védsünk, aminek következtőben ne ami oldalunk legyen a hibásabban, hogyha esetleg megkívülsül a megállapodás. Én úgy gondolom, hogy ez eddig nem történt meg, bizonyos, hogy átfőző időben sem. A kérdéseket uh, ugye... köti le az, a, az új területfejlesztési politika kialakítása, annak a kérdését, hogy hogyan lehet vagy legalábbis javítani az esélyeit a leszakadó régióknak, tehát ezek sokkal, sokkal lényegesebb költések, mint az, ami köszönhetően az hogy... Ennek csak az Erasmus része, az hogyan áll, hiszen az Erasmus önnek, ha nem is az édes gyereke, de ugye a biztosságából adódóan egy az ön számára érzelmileg is fontos terület, ha én ezt annak idején jól láttam. Igen, igen, igen, igen. És ezért én elhülve nézem azt, hogy egyébként az Erasmusból hogyan csinál politikai terméket az Európai Bizottság. Ez egy abszolút nem politikai, már hogy nem pártpolitikai vagy ideológiai politikai kés, kérdés volt. Az Erasmusban olyan országok vehettek részt, vagy vesznek részt, mint, mint Grúzia, vagy Georgia, mint Oroszország annak idején, vagy Fehér Oroszország, vagy Törökország, amikkel kapcsolatban soha nem merül az a kérdés, hogy bármilyen szempontból is demokráciai jogállamiságban, az, az az pontosan a, Tunézia, pontosan az a célja, az volt az alapítók szerinti célja is, hogy az európai integráció számára fiatalok nyerjen meg, és a fiatalok számára vonzóvá tegye az európai integrációt. Most ebből csináltak egy ilyen ideológiai búkosbotot, ami, ami számomra felfoghatatlan. Azt hiszem, hogy most már számukra is, mert azt sem tudják, hogy miről van szó. Szóval az évesek, hogy itt a szakmai tartalmat nem én. Én tárgyalok, de azért, mert én tárgyalok. Ott, van -e más, ott más határidő van -e egyébként, mint az összes többi dologban? Hát még ilyet sem mondtak nekünk, tehát ilyen, nincsenek ilyen határidők, tehát nem mondták, illetve bocsánat, Johannes Hahn mondta a nyáron, hogy szeptember 1 nincs megállapodás, akkor egyetlen magyar diák sem vehet részt, de azt a szolgámon... Mikortól? 2024? 2024. akkor teh... azt mond, nem, hát nézzem meg Nem úgy értem, azt kérdezem, hogy mikortól nem behet részt. Ő azt mondta, ő akkor, tehát Johannes Hahn nyáron azt mondta, hogyha szeptember 1 tehát értelemszerűen azon év, azaz 2023 23 szeptember esejétől. Nincs megállapodás, akkor nem vernek részt az erazmuzba, azóta is vidáman töltik az Erasmus fél évüket a magyar diákon. És új erazmuzpályázat kiírások is történnek? Igen, én tudom, történnek. Igen. Én nem hallottam, hogy csak bármilyen, bármilyen akadály lenne ezzel kocsánat. És ez a 2024 utáni időszakra is vonatkozik? Ott még nincsen finanszírozási megállapodás, de más országokkal sincs. A, értem. Mennyire teszi ez önt blazírtán, mert a hangi alapján eléggé? De, inkább megfázott vagyok. <tos> <tos> de de bizonyos fokig, igen, is lesz. Tehát én, én ezt elképesztőnek tartom. Tehát lát, látva például csak, hogy a mai hírekből szemezgessünk, hogy a spanyol szocialisták csak azért, hogy kormányt alakítsanak, közkegyelmet adnak azoknak a katalán szeparatistáknak, akik alkotmányellenesen népszavazást értettek, kis ilyen polgárháborút robbantottak ki. És a spanyol közvélemény egyértelműen elítéli őket, és a spanyol szocialisták csak azért, kormányon maradhassanak, ezt megteszik. És ilyenkor perszebb lesz azért, mert belegondol, hogyha Magyarországon történik ilyen dolgok. A Magyarországon uh, alkotmányellenes. Uh, lázadás cítókkal szemben így járnának el, azért, hogy kormányt akkor mit kapna egy magyar tárt, ne nevezzük meg, hogy melyik, és akkor persze, hogy blazit lesz. Nem? Akkor egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban is állom a szavamat. Ön tudja az okát? Tudom-e az okát? Annak, hogy velünk így bán... Igen, igen. igen. Na, ez van egy ideológiai ellenszenf, egy mély ideológiai ellenszenf, a elsősorban az Európai Parlament részéről, és az Európai Parlament pedig nagyon komoly tartja az Európai Bizottságon. És ebben magyar ellenzéki Európai Parlamenti képviselők éleljának. A stipendium és az Erasmus közötti különbséget el tudnám mondani néhány mondatban, miközben nem érettségítettel? Hát igen, tehát nem én, én nem, nem foglalkozom oktatáspolitikával ebben a kormányban. Amit én tudok, az az, hogy az Erasmus egy multilaterális megállapodás, tehát az Európai Unió által elindított, de nem csak EU-s tagállamok részvételével zajló programon belül, külön megállapodások nélkül is mehetnek diákmobilitási programra az egyetemisnák. A stipendium hungarikum pedig kétoldalú megállapodásokon alapul, ez a Magyarország és egy másik ország, köt ilyen megállapodást, és oda mehetnek a diákok. Anyagilag is biztos van, de ebben nem vagyok felkészült, hogy ez jár. Milyen, Milyen volt az amerikai útja? Nagyon uh, jó volt, köszönöm szépen. Intenzív és jó. Ide uh, egy kiállítást nyitottam meg, és, uh, és ennek az, ezt az alkalmat használtam fel arra, hogy akkor néhány néhány kutatóintézet képviselőjével és néhány, néhány emberrel találkozom, akik befolyással bírhatnak ilyen közép-európai, meg-meg-európai meg uniós politikai kérdések elődésére. A legkülönbözőbb kulturális fesztiválok zajlanak Veszprémben. Maga az Európa Kulturális Fővárosa projekt hogy fut ki, vagy hogyan folytatódik? Hát kettő hónap van, vagy kevesebb, mint kettő hónap van. Hátra még egy jazz fesztiválunk. Igen, arról beszélek, igen. Trüfáz. Évő hét, igen. november 16, igen, de az héten van még egy jazz fesztiválunk, és aztán szépen lassan elcsendesül az EKF is. Az eddigi adatok alapján egy nagyon sikeres program vagyunk, vagy évadon vagyunk túl, Mind a látogatók számában, mint pedig az eddig visszaérkezett, visszaérkezett értékelésekben úgy tűnik, hogy sokan is voltak, és akik ott voltak, azok elégedettek voltak. Mit tud tenni annak érdekében, hogy ne legyen. Tehát, hogy ebből sok minden megmaradjon, ha ennek az anyagi támogatása ebben a formában nem is folytatódik? Erről sokat Ez beszéltünk. A, nagyon sokat tettünk annak idején a felkészülési időszakban, hogy az állami költségetési pénzek mellett minél több szponzorációs pénz valósuljon meg. A legtöbb nyugat-európai Európa-Kulturális Fővárosa nagy cégek, nagy nemzeti cégek hozzájárulásával tudod megvalósulni. Sajnos Magyarországon az Európa-Kulturális Fővárosa tím nem vonz ilyen érdeklődést a gazdálkodó cégek részéről. Megkerestünk számtalan céget. Mit mondtak? A legtöbbet nem érdekel. Vagy panaszkodtak, nekik nincsen pénzük, vagy, vagy nyíltan megmondták, hogy ők a más irányban vannak és nem fognak segíteni nekünk, vagy nem is választottak. Egy olyan volt, aki, aki, aki nagyon komolyan akart is, meg, meg tudott is segíteni, ők azonban az év folyamán éppen átalakuláson estek át, és ezért csak mm, korlátozottan tudtak beszállni ebbe az egészbe. De azt csak azért mondom el, mert a jövő szempontjából lett volna fontos konzorációkat, meg tudjuk alapozni. Így most a legfontosabb mérő vagy szűrő az tulajdonképpen az, hogy mennyi pénzt sikerül szerezni jövő évi és az azt követő évi rendezvényekre annyi marad meg, amelyik Ha mindazt, ami ott megvalósult, tíznek vesszük beleértve, hogy ebben egy csomó olyan dolog van, amely tárgyi hozott létre, bár ugye ezt ő megfogalmazta már korábban, hogy azt szeretnék, hogyha olyan ö, intézmények jönnének létre, amelyek egyébként a tevékenységüket tekintve azok túlmutatnának az EKF-nek az idején, ezek szűkabb keresztmetszettel, de valamennyien tovább tudnak dolgozni majd 2024-ben? Nem minden program tud. Nem, nem, nem, is, nem is volt célunk, hogy minden program menjen tovább, mert ezek között volt azért sok olyan, ami kifejezetten az Európa Kulturális Fővárosa évadnak szól. De, de vannak olyanok, hogy egy példát mondjak a februárban most már hagyományosan a harmadik alkalommal, lesz megrendezve a Holt Szezon című irodalmi fesztivál például. Ez egy bevált, népszerű, és úgy néz ki, viszonylag kisköltségű, és úgy néz ki, hogy ezt februárban meg fogjuk tartani jövőre is. Aztán vannak a hagyományos vesztényi fesztiválok, mint a Veszprél Feszt, a Fesztivál, Auer Fesztivál. Ezek is meglesznek, úgy néz ki, hogy a Mozgókép Fesztivál, vagy Mozgókép Szemle, bocsánat, a Mozgókép Fesztivál. Uh, uh, szintén most otthora lelt Veszprémben és milliósban. Ez is most már harmadik alkalommal, vagy negyedik alkalommal uh, meg lesz. Tehát lesz azért, a fesztiválok közül több olyan lesz, amely, amely 24-ben is meglesz, de de nem, tehát ha 10 az a rendezvénymennyiség, amelyik idén uh, megtörtént, akkor abból szerintem olyan jó esetben hat fog 24 és az követő években is folytatódni. Amikor egy nagyon-nagyon jó arány lehet. E, -e, mi lesz a szervezettel? Tehát kell-e bárkitől, úgy búcsútven egyébként nem feltétlenül úgy, hogy valakit kirúnak, hiszen könnyen lehetséges, hogy a szerződés eleve mondjuk december 31 ig szólt. Igen, jövő év, jövő év december 31-ig szól, majd el is kell számolni. És ez egy elképesztően nehéz, Munka, mert gyakorlatilag tekintettel arra, hogy költségvetési pénzeket használtunk föl, mindenről tételesen számlával kell elszámolni, és ez azért akárhogy is nézzük, ez három év, ugye 20-21-22-23, bocsánat, négy év eseményeit jelenti, és annak minden egyes mozonatát számlával kell lefedni ez egy ez egyéves, egy 24-es év, az gyakorlatilag a könyvelőké. És, és mindennel el kell tudnunk számolni. Ez, ez azért szintén igényli az a, a, a munkatársak együttműködését, de aztán valóban lesznek olyanok, akik, akiknek ezzel véget ér a munkájuk, ők mentek aztán tovább, mint ahogyan jöttek is hozzánk. És a, abban bízom én, hogy sikerül a, az egyetem, a város egyik működésével kialakítani valamilyen olyan ö, projektet, akár hosszabb távú projektet is, amely ezzel lehetővé teszi, hogy ezt a, ezt a kulturális és kreatív ipari lendületet fenntartsuk ott a térségben. A egyetem oldalkérdés, ha nem, nem megyek tovább, van-e véleménye bármi is, ami közzétehető azzal a kapcsolatban, ami a hajdan volt közgázó, most korvinuszon zajlik, illetve az bármilyen vonatkozásban is összefüggésbe lehet -e hozni az ön véleménye szerint az alapítvány átalakulással, vagy menjünk tovább? Szerintem nincsen kapcsolatban az alapítványi átalakulással, ezt nem is hallottam vádként megfogalmazódni, hogy maga a szerkezet lenne az, ami e, itt a problémás. Amennyire én értem, itt, e, itt a, újne, a, a, akkor megint csak a fiatalok számára talán. <gül> már Hány éves a fiatal? Protekcionizmus, hát mondjuk 35, hm? jó. az jó. Hogy 35. Ne, én kérdeztem, nem fog vitatkozni. Igen? Tehát, ez ugye annak idő, mi időmű, mert szúsítnak a protekcionizmus, ugye? Amikor volt valaki, aki, aki nem. Ugye annyiban függ össze azzal, amit ön mond az alapítványi jelleg, hogy miután ugye alapítványi pénzben múl pénz is van ott, ennek következtében önmagában az, hogy valakinek a szülőjéről kiderül valahogy, hogy a mollal összefüggésben van, és ezért ő más nyomást tud gyakorolni, ha tud. Egyébként a tanári arra, ez egy ilyen vektor, ami egyébként az alapítványi jelleggel összefüggésbe hozható. Szerintem nem, mert ez a nepotizmus, ami akkor most a Péhi-portás fogalmazás. Ez ugyanúgy más egyetemen is élhet, csak ott mondjuk úgy egyébként ugyanúgy. A, tehát azt, hogy egy híres ember, vagy egy erős ember oda szól egy tanszékre, ez szerintem minden nemzedékben, vagy minden évtizedben előfordulhat a világ minden országában. Ehhez képest másodrangú az, hogy itt most molpénz van, meg molos ember szólt-e oda, vagy nem, vagy nem tudom. Szerintem önmagában a jelenséget, ha nézzük, akkor az, az, hogy lehet -e egy vizsgáztatási folyamatot személyes befolyással e, torzítani, vagy valamilyen irányba e, terelni. És ez majdnem mindig vannak ilyenek. E, ez szerintem nem a, a szerkezetről, nem is a rendszerről szól, hanem, hanem a, az oktatók vagy a vizsgáztatók a, a saját személyiségéről, vagy nem tudom, meg az ottani társaságnak a konfliktus megoldó képességéről. Őre is nehezedett ilyen nyomás? Nem. Meg kell mondjam, hogy nem. Nem, nem soha. Sem, sem vesztegetési kísérlet, sem pedig ilyen fenyegetési. Mert ugye tegnap Hilar István arról beszélt, de ezt már korábban is elmondta, hogy ha egyébként ez bekövetkezik, akkor először egy egyetemnek függetlenül hat, hogy alapítványi vagy sem, a tanár mellett kell összezárnia, és aztán a tanár, aztán utána kell kivizsgálnia, mert hogy egyébként önmagában az, hogy ilyesmi előfordul, a skandalum. Nem is így gondolom, igen. De mégis a tanár volt az, aki ezt e e ennek a kárát látta, és nem... nem... hogy először, hogy először, hogy történt, én nem ismerem annyira a történetet, és ezért nem mennék bele, időrendiségével, ez egy hosszabb történet. Nagyon, nem? kifejezettem. És, az, és, és most, most, tört, és ráadásul a, a Corvinus, egy, az, amit én láttam, ott arra hivatkozott, hogy személyiségi okokból, vagy nem tudom, hogy szerződésből adó dolgokból nem nevezheti meg pontosan, hogy miért szűnnek a munkaviszonyi ennek a tanárnak. Tehát a, teljes történetet én nem ismerem. Úgyhogy nem tudom, hogy itt milyen fordulatai voltak meg. összezártak -e először, és aztán nem, vagy pedig kezdettől fogva nem zártak össze, meg hogy valójában mi történt, azt sem tudom, úgyhogy ezért ez nem, nem akarom megkerülni a kérdést, csak ezért nem tudok én ebben egyértelműen át foglalni. Rendszer szintű Hálás tudok fogalni, Értettem. Emberi, Értettem. Nem rendszerhiba, hanem emberi hiba. Valaki úgy gondolta, hogy neki joga van ahhoz, hogy befolyásolni. Vizsgálat, tényleg ez történt, valaki nagyon helyesen úgy gondolta, hogy ezt nem lehet befolyásolni. Igen, még egy kérdés, és aztán béké hagyomás és elnézést az elején levő húzakodásért, az nem örülsz volt, remélhetőleg a következő interjú ez nem folytatódik, hogy Ugye két megnyilvánulás is volt egy a parlamentben, egy azon kívül az egyik azt mondja Mellár Tamás, hogy szerinte összeférhetetlen, hogy az egyetem alapítványi elnökének, a kuratóriumi elnökének a gyereke oda járjon, beleértve, hogy valaki, aki egyébként ez nevezett Hernádi Zsoltő meg azt mondja, hogy nem az ő lányáról van szó, ez már egy olyan szint, ami szerintem a kínos kategóriája, miközben az egész történet nagyon kínos, azon információ alapján, amivel én bírok, és én se vagyok egyébként mindenben naprakész. Szerintem is, tehát mert akkor ez a jelenti, hogy egy általános iskolai igazgató gyereke sem járhat abba az általános iskolába. Ahol... Ez egy kérdés, tehát uh... nem, nem, nem, azt jelenti, nem azt jelenti. Nem lehet mindent összetvédetetni, nem lehet mindent joggal szabályozni. Mert mi tudunk olyan általános iskolai igazgatóról, akinek jobb lenne, ha nem, lá... nem járna oda a gyerekem meg mindent csinál, meg van olyan, aki teljesen normálisan tanítja, és nem kér semmilyen speciális elvánást a gyerekének. Ezek emberi viszonyok, ezeket nem lehet tehát attól a korvinuszra jár több, talán több ezer hallgató, nem tudom most aktuálisan hányan járnak oda. Az, hogy oda jár egy valaki, akinek a, az édesapja vagy az édesanyja az, a, az egyik kuratóriumi tagnak a lánya vagy a fia, az nem jelenti azt, hogy becstelen lenne, hogy visszaélnének az ő jogaival, vagy őt esetleg túlzottan preferálnák, hogy bánulják. Próbáljunk meg elképzelni, hogy normális társadalomban élünk, és mi magunk is normális. Érünk. Egy utolsó kérdés, az ön legnagyobb lányának az, hogy egyébként az ön gyereke ez ma bármilyen vonatkozásban pozitívan vagy negatívan a hétköznapi beszélgetéseket illetően mesélne arról, hogy befolyásolja az életét. Összesen egyszer fordult elő vele az, hogy, hogy negatív módon befolyásolta valaki, beszólt neki, de ez nem bizony magát. egyébként az, az esetek 99,9 százalékában teljesen tudja élni a saját polgári életét, anélkül, hogy bárki is foglalkozva azzal, hogy ő kinek a lánya bízva attól, hogy a hangja megváltozik a jövő héten, mert megszűnik náthás lenni. Békén hagyom, és legyen szíves, gyógyuljon meg. Köszönöm szépen. Köszönöm Viszont Köszönöm Viszont Navras és Tiborot hallották. Hát akkor ilyen a következő próbálkozás, ki fog derülni, hogy ilyen sikerrel. Um. Bányász Dégergőnek köszönöm szépen a segítő tevékenységét, de abban bíztam, hogy én ezt meg fogom tudni oldani, tehát amikor nem jött létre közöttünk kapcsolat, az ennek nem más oka volt, mint ez. чтобы я тот там Tengermé, tiszteletem! Horváth Csova vagyok. Fiala János vagyok. Uh, Kemecsi Lajosnak mondtam, hogy úgy szól bele a telefonba, mint a Horváth Csaba, mint akit meglepetésként ér, hogy én hívom, holott megbeszéltük, és mondta, hogy de hát nem ez a feladata, úgyhogy ebből a szempontból már el vagy híresülvő. Ahova. Oh wow. um, Mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket az egyenes beszédben való vendégszereplésed? Finoman szólva, közepesen váltotta be. Beszédes arcod nem, volt? De nem de nem szeretnék más sorokat. Igen, Oké, rendben van, akkor önmagában azt értékelem, hogy válaszoltál. Um, nem szeretnék ugyanabba a csapdába esni. Nekem ezek nagyon szakmailag nagyon fontosak, mert én régen nagyon antipatikus, mások szemmel antipatikus módon ezeket részletesen kitárgyaltam. Um, most ezt nem fogom tenni, és ebben az időse fogom húzni, csak felidéztem a múltat. Um, Ugye a múlt héten nem beszéltünk, így most egy nagyobb csomag van. Azt kérdezem tőled, hogy Rózsa Andrásnak az a kijelentése, mely szerint te korábban tisztában lehettél azzal, hogy ő kiválik a testületből egyebek közt azért, mert önálló pályán szeretne mozogva, a polgármestere lenni zuglónak a 2024-es választáson, az mennyire helytálló? Meglehetősen. Nagyjából egy éve jön vissza az ő terjesztésében az az info, hogy én azért, azért indulhat másra helyemre, még nem ő volt a, a favorit, mert hogy én úgy is akarok menni a fővárosba. Ha más nem, akkor főpolgármester helyettesnek, tehát teljesen fals információ, ami nem volt. és Volt, volt egy alkalom, hogy néhány hónappal az alatt meg is kértem, hogy ne terjesztem utaságokat, mert hogy ilyen tervem nekem biztosan nincs. Én az, az uglójakat szeretném a továbbiakban is szolgálni, és még nagyon sok programunk van, amit szeretnék befejezni, Tényleg a teljeség igénye nélkül lassan 300 térfigyelő kameránk lesz, ami nagyon komoly mértékben javítja az ugrója közbiztonsági érzetét. Folyamatos óvodak, bölcsőde felújításaink vannak, köztereteket fejlesztünk, parkot fejlesztünk. Tehát őszintén szóval van feladat, és van nagyon sok el nem végzett feladat. És én azért is vagyok csalódott a távozás miatt, mert nagyon sok el nem végzett feladat, tehát ezeknek a 80% az ő portfóliójához kötődött. Nem állítom, hogy egyedül hibás azért, hogy ezek nem készültek el, de hát csak ő volt a területet vezénylő tábornok a polgármesterként. És én biztos, hogy rossz. ha élennék az ő helyében, rosszul érezném magam, hogy úgy dobom be a között és mondom azt, hogy jó akkor majd polgármesterként jobban csinálom, miközben a polgármesterként tehát ez finoman szólva közepesen jól sikerült. De mondom, nem akarok ebben nagyon elmélyedni. Egy a lényeg, a legutóbbi mondjuk másfél hónap Uh, szembesültem teljesen véletlenül azzal, hogy ott készül, és valószínűleg erre készül, mert zuglóban uh, közlekedtünk épp a kollégámmal, amikor láttam, hogy a, a, a Bosnyák tér sarkán éppen forgat az a kompánia, ami aztán a, a bejelentésben is látható volt. Igen, a, az a négy ember, igen. igen. igen? <laughs> uh, ennyi, uh, és hát amiből még észre lehetett venni, hogy az elmúlt uh, időszakban, az elmúlt hónapokban a Fidesz nagyon meg se szólalt az uglói testületű üléseken, mert uh, az alpolgármester észrevételei, és megint finoman fogalmazok, helyettesítették a Fidesz, tehát nekik már nem kellett, és még, hát néhány ilyen kiszólás is volt uh, viccesen tőlem, hogy önök nyugodtan töljenek hátra, kávézzanak meg, mert hát láthatóan nincs szükség más ellenzékire, mint a, a koalíción belüli, uh, konfliktusokra, Ami nyilván nem egy okos dolog. Tehát most félretéve ennek az iróniáját, egy koalíció, ami arra is küldött föl, hogy jobbá tegye egy jobb helyét, egy zuglott, és a fejlődését szolgálja, azért az nem túl szerencsés, és nem is túl intelligens, hogyha bárkinek bármilyen konfliktusban, mondjuk a képviselőtestület órára e, dörgöli folyamatosan. Tehát ebből lehetett sejteni, hogy nekik más, más elképzelésük van. hát Nyilvánvalóan ezeknek lesznek következményei, prój és kontra. Uh, Mutatásban egyébként már két hónap, két és fél, három hónap előtt készültem erre a lehetőségre, úgyhogy valamilyen szinten benne volt a levegőbe, és hát még valójában apropót sem igazán sikerült ennek találni, mert ha már a politikáról beszélnek, akkor ezt mindig úgy szokta, egy ügyes politikus úgy szokta időzíteni, hogy valamihez, valamilyen... Ó, hát valami... figyelj, e tekintetben azért te tévesz, mert ezt végül is kötötte, és ö, nem esem az egyenes beszéd csapdájába, és hullámzani fogunk már, mint a tekintetben, hogy hol erről, hol arról van szó, tehát én a Varsó nem fogok megfelelkezni, és a, az ottani beszélgetésről a, a térfigyelő kamerák kapcsán, de itt most egy másik eseményt kell felidézni, nevezetesen a múlt heti esőzést, amely esőzés kapcsán megszülethetett ugye, az alpolgármester részéről a beázó Zuló-Jóvoda kapcsán, hogy ez ugye egyebek közt azért is van, mert hogy egyébként ezeknek a karbantartása nem megfelelően történt. Hát igen, csak ez ö, ön, ön, öngyilkosság az ő szempontjából, hiszen ő felelt a óvodákért bölcsödékért, tehát amelyik beáztak intézmények azok kérőfelel a polgármesterként most már évek óta. Tehát nyilván olyan témát érdemes választani, hogy visszatérve a politika csinálás művészetére, ha már hónapokkal ezelőtt eldöntött, hogy ő meg akar sértődni olyan témát kell, ami nem kötődik az ő portfóliójához, és mondjuk a zuglóiak jogos igényével találkozik. De ezt így nem sikerült összerakni, nem tudom, hogy miért pont így időzítették, és őszintén szóval ez már nem is érdekes. Ugye azt írja, ebből elég volt ez méltatlan zuglóhoz, alpolgármesterként mindent megtettem, hogy az óvodák és bölcsődik fejlesztése és karbantartása végre elfogadható szinten történjen. Az előző évekhez képes dörödöm, dörödöm. dörödöm végül is az, hogy beázik egy óvoda, vagy beázik más intézmény, hiszen beállzott a Szépművészeti Múzeum is nem sokkal azt követően, hogy ott felújítás volt, és az György is Beledek nagyon részletesen elmagyarázta, hogy van olyan helyzet, amiben ugyan lehet kárhoztatni a kivitelezőt, de léteznek olyan időjárási viszonyok, amelyekre nem lehet felkészülni. Nem tudom, hogy milyen mértékben tartozik ide, vagy tartoznak ide a zuglói óvodák, de valójában az, ami akkor bekövetkezett, és tudom, hogy nem egy, hanem több intézményben is, az számodra milyen uh, tanulsággal szolgál, különös tekintettel arra, hogy még azt is felródták neked, hogy nem te reagáltál, hanem Kormos Kata írt köszleményt. Hát ez egy érdekes történet, tehát egy önkormányzatban polgármesteren kívül, aki nyilván nagyon fontos személyiség, nála még egy picit talán fontosabb a jegyző, és nagyon sok olyan vezető akik a területen dolgoznak, és akkor emellett még dolgozik néhány száz, de ha összesen a teljes önkormányzati struktúrát nézzük, néhány ezer ember Na most ebben mindenkinek megvan a feladata, hogy most ebből azt kritikaként felrogné, hogy ki az, aki egyébként a konkrét témában megválaszolja a konkrét gondot és a megoldást is megadja rá? Ez szerintem már tényleg csak ilyen politikai hát. Szóval Oké, okay. én az előbb is Tibortól kérdeztem, hogy egyébként a bizottság munkáját tekintve Magyarországnak van-e társa a tekintetben, hogy a tevékenységére vagy a létezésére különös figyelemmel vannak. Van-e magyarázhatod arra nézve, hogy mivel vívtad ki a személyednek szóló reflektorfényt, nem egy sajtóorgánum részéről, és nem is egy politikai oldal részéről ráadásul. Hát ne felejtsd el azért, hogy a momentum áll a háttérbe, az a momentum, ami pont kerek egy héttel előtte hadat, vagy inkább háborút üzent a legnagyobb ellenzéki pártnak. Egyébként a többieknek is kisebb-nagyobb ügyekben, de totális háborút a demokratikus koalícióval szemben. És nyilvánvalóan uh, lehetnek, akár nekem is vitáim a demokratikus koalícióval, jelenleg nem tudok róla, de ennek ellenére uh, azért elvitatni, hogy ő egy fontos, az együttműködés és a valamikori kormányváltás fontos uh, hozzátevője, és ezt úgy kinyilatkoztatni, hogy, még, hogy ott még a tagság is uh, bűnös, meg a tagság is a hazugság kultúráját építi. Szerintem azért ezek nagyon erős uh, és... Uh, és borzasztóan bomlasztó, bomlasztó álmokfutás jellegű tevékenységek, mert nyilvánvalóan volhatja a momentum sem úgy, hogy akár az MSZP, akár a DK, akár a Párveszéd, akár az LMP nélkül, ha ezeket mind elhagyja, majd ő egyedül ö, megszerzi azt a bizalmat és szimpátiát az egyébként összefogás bárti szavazóktól, ami szükséges egy választási győzelemhez. Tehát ez a metódus amit most ők választottak, és ez nem csak zugló, hanem sajnos nagyon sok helyen az országban ez kitüremkedett. Ez leginkább egy szempontból értelmezhető csak és kizárólag, és az a Fidesz szempontja, mert ennek lehet az az eredménye, hogy például egy 60% fölötti ellenzéki szimpátiával rendelkező zuglóban ugye annyi indulót kell ráindítani a hivatalban lévő koalícióra, polgármesterre, képviselőkre, hogy lehetőleg kisebbre szakadjon mint a Fidesz tábor, mert akkor úgy még egy 60% fölötti tábort is meg lehet verni. Na most ez az egyetlen értelme, ha a Fidesz érdekét nézzük. Én olyan messze nem mennék, hogy a momentum elhatározta, hogy a Fidesz fogja segíteni, de facto jelenleg viszont ez. Nézzük a, a többieket, ugye egy, egy több párt. Ennek ezen az úton, akkor sajnos. Fog tűnni, mintha a Fidesz kiegészítő szervezete lenne. És um, ez politikai népszerűséget fog hozni nekik. Ugye egy... Um, több párt állt össze akkor, amikor te voltál a közös jelöltjük. A többi párttal való viszonyod, mert ugye a Momentummal való viszonyod felől érdeklődhetnék, mert ugye a politikusok nagyon sokszor képesek olyasmire, amire civilek kevésbé, vagy legalábbis én nem, vagy nem igazán jellemző rám, hogy miközben Gerencsér Ferenca a Momentum elnöke egyértelműen leteszi a Voksát Rózsá András mellett, és vele szemben, attól még lehet, hogy a Momentummal az embernek van kapság. Kcsolata, én nehezen tudom elképzelni, de a többi partner, amelyik annak idején mögötted állt, azokkal egyébként egy ilyen helyzetet követően az ember egyeztet, vagy nem egyeztet, mert nincs miért, azt tapasztalja, hogy egy kiválik, de attól még a többiek megmaradnak. Hogy viselkedik ilyenkor egy Horváth Csaba? Szóra, inkább azt mondom, hogy hogy viselkedik egy normális koalíció? tudomásul vettük egyébként az összes többi szereplő, tehát a Momentumon kívül az DK, a Párveszéd, az LMP és az MSZP is nyilvánvalóan e, tudja a dolgát. Ugyanazt gondoljuk erről a helyzetről, tehát e, Lózs András és a Momentum kiválása szimpátiát nem váltott ki e, belőlük. Nyilvánvalóan mi arra készülünk, hogy az eredeti koalíciót, tehát hogy a Momentum kivételi az eredeti koalíciót létrehozzuk, és folytatni fogjuk a programunkat, ha az ugróiak bizalmát megszerezzük 2024. június 9-én. Erre készülünk, és tudomásul vettük, hogy a Momentum, egy más utat választ, és megerősítve, hogy az a más út, az segítheti a Fideszt. Bízom benne, hogy egy jó kampányal és egy, egy tiszta programmal meg fogjuk tudni ezt a dolgot oldani, és nem fog elvinni annyi szavazatot, hogy az átson, de a szándék az nyilvánvalóan az, hogy átson. Ennek nem örülök. A koalíciós partnerek tudomásul vették. Én mindenkivel beszéltem a lehető legmagasabb szinteken, ahol erről kellett beszélni, tehát a koalíció ebből a szempontból stabil és van szándékunk, hogy elvégezzük azt a munkát, amire felesküdtünk. Ami a szándék megbicsapott ami az óvodákat illeti, azzal kapcsolatban azt hangzott el, hogy az önkormányzat Népjóléti Bizottsága azon a héten tárgyalta a kerületi vagyonkezelő a Zugló-i ZRT által végzett intézményi karbantartás és fejlesztési munkákról szóló beszámolót, és a zugló, -Z, a zugló ZRT részéről senki sem jelent meg a bizottság ülésen, a leadott jelentés pedig valótlanságokat tartalmazott. Erről te egyébként a múlt héti ezen eseméről tudsz bármit is, ami ehhez hozzátartozik? Tegnap, tegnap este. Hát ugye nem hozzám tartozik közvetlenül, meg ugye belátható, hogy néhány ezer ember munkáját nem tudom közvetlenül felügyelni. Ezért vannak például alpolgármesterek, ezért vannak bizottsági struktúrák, ezért vannak tanácsnapok. nem mellesleg egy több száz fős uh, hivatali apparátus. Tegnap értesültem erről, uh, még nem volt időm ezt alaposabban áttanulmányozni, hogy ez uh, mit és hogyan jelentett és hogy alakult ki. A nem a... nem helyes, ha így van, én minden alkalommal például a testületűrésen is megkövetelem, hogy legyen jelen az összes olyan önkormányzati vállalkozás vagy intézmény, legyen ez akár az uglói önkormányzati rendészet, vagy a, a parkolásért felelős társaság, vagy éppen a városüzemeltető cég, legyen jelen, hogyha bármilyen kérdés van, akár a képviselők, akár a vezetés részéről, akkor tudjanak rá érdemben válaszolni, vagy ha napnak egy feladatot a testülettől, akkor mondjuk el tudják mondani, hogy ahhoz nekik milyen, milyen támogatásra van szükségük, hogy ezeket meg tudják csinálni. Tehát, hogy ez egy, ez egy szimbiózis, és valóban nem helyes, hogyha valaki, nem tudom mi volt az oka, hogy milyen más halaszhatatlan feladataik lehettek, hogy nem tudnak küldeni mondjuk egy százfős apparátusból, legalább egy embert, aki aki ott van és próbál helyzállni. Ezt maximálisan értek. Mindent a gyerekeket, a tetőszerkezet lefedéséhez ideiglenes megoldásként egy speciális fóliát rendeltek meg, amely november harmadikáig készül el. Ugye ez a kerékgyártó tagovoda tetőszerkezetét, illeti? Tudsz-e erről bármit, hogy ezeknek... Hát ez, ez, ez még ugye aznap történt, amikor az első szakadt a és egyébként Kint álltunk egy fogadórán, tehát, hogy ez egy, ez egy elég, elég friss történet volt, akkor gyorsan megrendelték a kollégák, nem kellett nekem erről külön döntést hozni, tehát mindenki tudta a dolgát, lefették, ezzel megvan oldva, hogy egy csepp víz nem tud befelé menni, nyilvánvalóan tavasszal pedig egy teljes kittetőkarban kell majd elvégezni, de vannak hasonló jellegű problémák, például a távfűtéses egyik óvodánk, most derült ki a próba fűtés során, egy pár hete, hogy a teljes távfűtő rendszer rossz, tehát a vezetékek rosszak, és szivárok belőle a víz. E és nem egy, nem egy beázási jellegű probléma van, hanem egy e belső beázásra, ahogy tetszik egy távfűtő vezetékből e jön ki a víz. És azért ennek az ideiglenes megoldása is a megszületett, de hát ez így működik, tehát hogy egy külső falon vezetett e vezetékezéssel megoldják, és akkor... A fűtés zavartalanul működik, aztán majd nyilván jön egy nagyobb lélegzetvételük karbantartás, amikor megint megy a falva gyógycső és megoldódik ez a probléma. Tehát, hogy azért ez egy intézmény hálózatnál, ahova több ezer gyerek jár, ez egy folyamatos feladat. Folyamat. Ugyanúgy, mintha a saját lakásunk Szólunk. most azt gondoljuk, hogy rendben van. Aztán mire hazamegyünk este, elromlik egy csap, akkor azt ki kell javítani. Aztán lehet, hogy rákszafad az eső, beázik valamelyik helység. Tehát hogy ez, egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen dolog, és nem lehet e, tökéletesen megelőző csapásként olyan, olyan színvonalat biztosítani, mert arra világpénze nem lenne elég, hogy mindig új legyen e, minden. Egyrészt fölösleges, meg hazarlás. Tehát ezért vannak tervezett felújítások, tervezett karbantartások, és vannak azok a hiba elhárítások, ami mondjuk például egy hőzönvízszerű esőzésnél olyan helyen is kijön, ahol sose gondoltuk volna. Számolsz-e azzal, hogy a média megjelenéseidben azoknak jókora részét majd azon emberek felvetéseinek megválaszolásával kell töltened, akik egyébként politikai ellenfeleid a testületben? Hát korlátosan e, nyilvánvalóan az ellenfelek e, arra fókuszálnak, hogy hogyan tudnak majd sározni, e, elbizonytalanítani. Azt. Igen, de hogy ez hogyan szűrődik be az egyes beszélgetésekbe? Tervezel-e egy például velük vitatkozni e, nyílt színen, vagy ilyet nem tervezel? Hát e, ez attól függ, tehát vitatkozni, nem vitatkozni. Tehát megvitatni dolgokat, én mindig készen állok. hanem annak, akinek igaza van és ezt alá is tudja támasztani. Tehát én vitába bármikor, nem azt mondtam, hogy bárkivel, mert ugye van egy mondrás, hogy bizonyos Hát, ugye ez az összefüggésben van azzal is, hogy ugye permanensabb át, hogy a média túlsúlyod alapján a többieknek a lehetőségei, azok milyen mértékben korlátozottak, és ezzel kapcsolatban, már nem a média túlsúlyoddal kapcsolatban, mert abban most itt nem fog tudni megnyilvánulni, hogy ugye készült egy népszava interjú, amelynek van minden esetre egy nagyon érdekes eleme, ami arról szólt, hogy egyebek között azért is vált ki a testületből Rózsa András, mert hogy egyébként voltak e, surlódások, és említ egy konkrét példát is, hogy van egy, ugye ami a média egy sújt életé, az ugye, az ember úgy tudja megvalósítani, hogy mások szempontjait is e, megjeleníti. E, konkrét példa, van egy kisebb zöld terület, a Fűrész utca, és a Pósa-Lajos utcas sarkán március közepén kimentünk oda a körzetbejárásra. Kértem, hogy kerüljön oda két új pad és egy új fedett kuka. Megszületett a bizottsági döntés, a forrás biztosítva van, november eleje van, a mai napig semmi sem történt, ez apróság, ennél csak súlyosabb eseteket mondhatnék. Mondjuk én lehetséges, hogy akkor aztra kértem volna a Rózsa András, hogy akkor inkább egy ennél súlyosabb esetet említsen, de például erről te tudsz valamit? Mert ez látható módon ilyen mérték... Hagyj kérdezzek vissza. Szerinted arról egy polgármesternek kell tudnia, hogy az illet, tehát az előbb feltüntetett utca sarkán mikorra kell oda kerülni egy padnakon egy szemetesnek? Tehát szerinted erről kell -e tudnia egy polgármesternek, ahol ilyen eseményből mondjuk több száz történik egy évben zungló teljes területén. Tehát, az, tehát azért kérdezek vissza, mert most állampolgárok vagyunk, beszélgetünk, és meghatározzuk, nagyjából mit kellhet tudnia, miről kell tudnia egy polgármesternek. Szerintem ez egy picit meghaladja. Akinek tudnia kell erről, a körzet képviselője. Jelen esetben ez Rózsa András. A körzet képviselője határozza meg, mert van egy költségkeret, minden önkormányzati győztes képviselőnek van egy költségkeret, ez forint a év, és ebből... Az egyéb telepítési, meg parképítési, meg szemetes telepítési terveken túl, ő meghatározhatja, hogy hova kér lakossági igények felvetések alapján. De utána az a képviselőnek a dolga, hogy A, bevigye bizottság elé, hogy ő kér oda egy padot, az ő költség keretéből azt automatikusan a számvitel biztosítja a forrást, beszerzik a padot, vagy kihelyezik. Alapvetően az értének valamilyen vállalkozója kell, vagy az ért maga helyezi ki. Tehát ehhez nem kell a polgármester, föl kell hívni azt az értés munkatársat, aki a padok és a szemetesek kihelyezésért, üzemeltetésért felel. Visszakérdezem még egyszer, hogy biztos, hogy azt a polgármesternek kell tudni, hogy hányadikára kell kitenni mondjuk egy padot, egy önkormányzati egyéni képviselő. Nem szeretnék elvállalni. Egyrésztől azt gondolnám, hogy nem, másfelől pedig azt gondolom, hogyha ennél csak súlyosabb példák vannak, akkor nem a gyengébb lapod, lappal jövök elő, de ez legyen Rózsa András taktikájának a kérdése. Arra én azt én jól tudom el, hogy jelenleg kimondva, kimondatlanul, ugye ez egy visszatérő kérdés, ami az előválasztást illeti, arról van szó, hogy a regnáló polgármesterek, tehát akik egyébként valahol most polgármesterek és nem kormányszínekben vannak, ott egyébként egy olyan elvi döntés van, hogy ezekben a kerületekben, ha az illető újraindul, akkor egyébként az ellenzéki pártok nem támogatják az előválasztást én jól tudom, hogy van egy ilyen kimondatlan elv? Vagy talán kimondott elv? Nem, ki, ne, nem kimondatlan, kimondott elv. Tehát... Uh, Tehát addig, ameddig mögötted az, itt van a támogatás, és te indulni akarsz, itt valójában azért nincs előválasztás, mert ebben egyébként a pártok megegyeztek. Így van. Azért, uh, hát több okból. Először is, mert hogy ez az elv, hogy egy a polgármester, akit ugye megválasztottak, tehát nem előválasztáson akar nyerni, hanem választ, múlt idő, tehát a választók Igen. mögött áll, ő elindulhat. Nekem egyébként az az elvem, és ezt képviseljük, hogy ez kiterjed azokra az egyéni önkormányzati képviselők is, uh -huh. nem csak polgármester van egy testületben, akik szintén egyéniben nyertek 2019-ben, és ők adják minden testületnek az erejét nem a lista, hanem az egyéniben nyert, mert abból lesz többséget, hogyha az egyéniben győztes képviselőkből több van a testületben, a koalícióban. Tehát én ezt így kiterjesztően. Hallom, hogy van néhány konfliktus az országban, de ezeket rendezni kell, és mindenhol ugyanazt az elvet vallom, hogy ez a pozícióban lévő, tehát a választók bizalmából polgármester szemben indítani, az gyakorlatilag becsapása vagy a választóknak, hiszen erről ők már döntöttek. Igen, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, erre akartam utalni. Végül is... A... szerint egyetlen esetben sem helyes, tehát se, se A, se B esetben nem helyes, és nem csak morális oldalról, hanem praktikus oldalról, mert nyilván neki van esélye leginkább, hogy újra megnyeri azt a választást, és újra megteremtse azt a koalíciót, hogy folytatódjon mondjuk egy adott település fejlődése. Amire tettél utalást, és ezzel zárom soraimat, ha csak te nem akarsz majd valamit még behozni, e, arról van szó, hogy most 25 kamera telepítés, van bon telepítés alatt, ugye ez egy ö, hungarizmus, vagy nem tudom, magyarizmus, amit én kevéssébb e lehet, a Varsó téren folytatódott a közteleti fogadóra sorozott egyik legfontosabb témája, a térfigyelő kamerák telepítése volt, ugye itt kiderült, hogy a Szigszóparba, a Nagylajos királyütjára, és a Jeszenák János utca keresztezős és kérlek, kamerát az zuglójak, és itt hangzott el az, hogy éppen 25 kamera telepítésre történik. Ez így van, történik, és még kb. 40 kamera előkészítése van folyamatban. Egyébként összesen 50 volt már ebben a, ebben a fejlesztési csomagban, amiből 25 most telepítődik, 25 még várja a műszaki hátterét és még közben a fogadórák közben is jönnek újabb és újabb javaslatok, amiket igyekszünk beépíteni. Leginkább, ami a szűk kapacitást jelenti a telepítő cégeknek a kapacitása, mert elektromos hálózat és távkapcsolat, táv internetelérés kell biztosítani megfelelő széles sávban, hogy ezek valós időben továbbítsák a képeket, és bővíteni kell emellett a megfigyelő személyzet kapacitását is, akik meg a kamer kamera képek alapján gyors reagálású egységeket küldenek, hogy a közbiztonság az a lehető legmagasabb színvonalú legyen, tehát hogy ez egy komplex feladat. Ezen, ezen folyamatosan dolgozunk, tehát ez egy nem befejezhető munka, de addig nem, ami, amíg minden e, fontos a lakosság által fontosnak ítélt köztöletet e, nem véd kamera kép. Van-e bármi, amit te saját magadtól mondanál, mert hogy én nem kérdeztem rá? Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Akkor elszórakoztatlak még azzal, hogy miközben én fájlaltam, hogy a múlt héten nem voltunk, de ezt megbeszéltük. Volt olyan uh, ember, aki felvette velem a kapcsolatot, és mondta, hogy számára teljesen egyértelmű, hogy azért nem voltál a múlt héten, mert a Lendvai utcában még nem született meg az azzal kapcsolatos üzenet, hogy Rózsa Andrással kapcsolatban neked mit kell mondanod, uh, és ennek a hiányában te nem álltál rendelkezésre, én pedig ezt tudomásul vettem, amitől először hüledeztem, másodszor hüledeztem, harmadszor írtam az illetőnek, hogy ez biztos, hogy komolyan gondolja, mert eredetleg úgy tűnt, mintha egyébként nekem is a Lendvai utcából küldenék a kérdéseimet, de aztán valahogy elcsitult a párbeszéd, de hogy minden esetre az emberek fejében mi minden tud megfordulni, belejött vagy ettől szép az élet, bár az ember néha fárad tőle. Igen, hogyha a mi pártunk ilyen nagyon központosított lenne, akkor érteném, de ha a Leendvai utcát akkor se érteném, mert ugye ha valaki esetleg ezt nem tudná, az a Fidesz székházát akarja. Ö, Ad, arról, arról volt szó, hogy miután van az ügyészségi vizsgálat veled kapcsolatban, te valójában a Fidesz markában vagy, mert azért nem fejeződik be a veled kapcsolatos eljárás, mert zsarolva vagy. Ez a teljes történet. Mi miközben ennek az egésznek, hogy ezt nem is értem. Ezt ez, ez nehéz megérteni, nem is lehet megérteni, így gondolkodik a konkrét illető, és ezt most itt megosztottam veled a hétvégel. Senkinek a markába nem vagyok. Volt egy kampánytámadás, amit nem tudok másképp tekinteni. Én ott elmondtam mindent, amit azzal kapcsolatban tudok, és gondolok. És azóta nagyon egyszerű, Se a szerelmes leveleinkre, se semmire nem reagálnak, úgyhogy kénytelen vagyok morogva oda tenni, ahol való a politikai akció sorába, de nekem soha senki nem mondta meg se a Lendvai utcából, sem más utcákból, hogy mit csinálják. Úgyhogy ezt meg a magam véleményeként el tudom mondani. Pontosan tudod, egy családi hétvégén a családommal voltam valahol Európában, és ezért döntöttem úgy, hogy. Nem, nem ragadom ki a, a hangulatot hol ha a közegből, Elnézést, én is elmentem két nap szabadságra, e, hivatalosan kiírtam a szabadságos fénybe, úgyhogy remáltam. Azt el nekem, hogy visszaemlékszel a múltadra, hogy mikor volt az, amikor te, nem azt mondom, hogy ilyen, és nem azt mondom, hogy ez hasonló, mert ezeket nehéz egyébként egybevetni, de amikor még ennél jóval érzékenyebben reagáltál, olyan támadásokra, amelyeket abszolút igazságtalannak találtál, és azt gondoltad, hogy neked egyébként a politikai tevékenységeddel ez nem lehet összefüggésben, mert a te emberi méltóságod egyébként ennél többet ér, hiszen az elmúlt időben teljesen nyilvánvalóvá tetted, hogy az embernek viaszos vázonnál kell alakulnia, mert hogyha nem az, akkor a tevékenységét nem tudja végezni. De volt-e valaha, és ha igen, az mikor volt az a horvát Csaba, aki ezeket a dolgokat annak idején még a lelkére vette? Uh, igen. 2003 uh, még nem tegnap másik, másik településen voltam éppen polgármester. És, uh, Ez a második kerület volt egy nagy voltvány, nagy nem a, a kerületben volt voltvány, volt egy országos voltvány. A KNH ban környékén volt egy, uh, egy nagy visszaérés csomag. Igen. Uh, részletekre nem elégszem, csak uh, tudom, hogy kommunikáció szempontból megpróbáltak belekeverni. Annyi közünk volt hozzá, hogy az önkormányzatnak volt lekötött pénze a bankban. Uh -huh. bankban. A botrány nem a bank körül volt, hanem egy cég körül. Igen, ez a kulcsadat. Igen, de, hogy a banknak a bókercége körül volt botrány, ott, ott tűntek el milliárdok, de mi a bankalátunk szövetségbe, vagy szerződésbe. És hát, ugye azt akarták kihozni, hát, hogy akkor ez is annak a része nyilvánvalóan én, mint pályakezdő politikus, akkor nagyon jó alany lehettem volna, hogy hát akkor itt ez nagyon jó meg van csinálva, és jöttem a magyar nemzetnek a hasábjain, és hónapokig tartott ott a, a magyarázkodás, hogy ehhez aztán tényleg semmi közül az önkormányzatnak azon kívül, hogy gondos jár el, és hogy amikor számlájában van pénz, azt le kell kötni. De olyan módon kell lekötni, hogy az, az lehetőleg megfelelő kamatot hozzon. És képzeld, ott ért véget a történet, egy Hónappal később, tehát nem tartott nagyon sokáig, lehet, hogy csak két hét volt, hogy a bank belső vizsgálata dühösen megállapított, és erről közleményt is kiadott, aztán az ügyészség is kiadott egy dühös hangú közleményt, hogy az disznóság, amit ott az önkormányzat csinált, mert olyan, olyan jó kamat hozamot kapott az önkormányzat, hogy veszteséget okozott a bank. Na most érted, úgy horrult egy önkormányzat, hogy nem a bank járt jól, hanem az önkormányzat járt jól. Na és akkor e, nyilvánvalóan ott lett vége az ügynek, mert még akik ebből próbáltak sajtóhírt generálni, még ők is érezték, hogy hülyénk. Jó, de ezt akkor a szívemre vetted. Hát akkor ezt a szívemre vettem, és a, még, e, akkor nagy, nagy e, újságírókra beszélgettem, hogy én ezzel mit csináljak. Hát e, ehhez aztán tényleg semmi közöm. Miért kéne nekem ezzel reagálni? És akkor azt mondta el nekem akkor egy nagy tekintélyű, e, általam nagyon kedvelt úriembert, e, országos médiából az egyik legismertebb, hogy figyelj, ha te ezzel nem foglalkozol, akkor mások állítanak az új dolgokat, hogy te el, elengeded annak az lehetőségét, hogy a saját interpretációd is megjelenjen. Úgyhogy ők azt, ő azt javasolja, és én ezt az egész életem során betartottam, hogy inkább mindig nyilatkoztam mindenkinek, ipari kamerának is, mert nem akartam azt, hogy Bárki bármit állítson rólam, és az, az az én állításom nélkül üresen maradjon. Ez egyébként egészen jól működött 2010-ig, de ott sajnos megváltozott a média, és azóta már nem is kérdezik meg az interjúalanyokat, még úgyse, hogyha az interjúalany szeretne megszólalni. De ha van egy, van egy médiának például akár, nem akarom mindig a szegény 44-et bántani, sajnos ma már az ellenzéki oldalon is ez elég jellemző hogy úgy születnek emberekkel kapcsolatos cikkek, riportok, hogy meg se kérdezik, föl se hívják, nem írnak neki se kérdéseket, semmi. Tehát, hogy az a ez nagyon megváltozott, és ma már, amit én akkor képviseltem, nem tudom végrehajtani, mert nem kíváncsi mondjuk az, az újságíró annak a véleményére, akiről a cikket írja. Ez persze messzire vezet, hogy ez mennyire tekinthető újságírásnak. Én Igen, hát err err err err erről én is hosszan tudnék beszélni, de csak röviden fogok. Új, új járok, és ebben az úszodában rendszeresen találkozom valakivel, aki egy orgánumnak a főszerkesztője, amely orgánum viccadilag sokat foglalkozik velem, de az én véleményemre nem kíváncsi, és miközben én ezzel az illetővel korábban nagy interjút is készítettem, és rendszeresen köszönünk is egymásnak. Ma már nem kérdezem meg tőle a köszönés után, hogy vajon ebben e, lehetne változást e, e, létrehozni, és most, hogy veled beszélgetek, azon gondolkodom, hogy ez jó-e vagy sem, e, de ezt majd átgondolom a nap folyamán. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten Én is köszönöm szépen. További szép napot. Neked is, Horváth Csabát, hallották Zugló polgármesterét. Ugye itt ülünk több, mint másfél órája, Mindenki el tudja dönteni, hogy ez egy izgalmas másfél óra volt-e, vagy sem, vagy dögunalom, abból adódóan, hogy az egyensúlyintézet kutatási igazgatója és két politikus, és Tibor és Horvács Csaba voltak a kéfejancsi vendégei. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ne felejtsék. És aztán az összes többi próbaüzem. A műsor 14 éven a nem, és csak felette, is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Ha minden igaz, akkor legközelebb nem élő lebonyolításom sor a jövő héten. Kedden fognak találkozni, addig elérhetőségem döröpont, fialajos kuka gmail.com, ne hanyagolják a YouTube. Listát, és ö, a Youtube csatornát is arra legyenek, szívesek, iratkozzanak fel, és a Kejfejancsi Facebook oldalát is tanulmányozhatják, mert ott bármikor ö, találhatnak valami üzenetre, és amennyiben önök akarnak nekem valami érdemleges üzenetet küldeni, nem pedig azt, hogy a régi fiala mennyivel jobb volt, mint a mostani, mert hát a tavalyi hó, ö, akkor önök is azt a Facebook oldalt igénybe vehetik. tavolételben dörö.fialajanos Janos gmail.com abban a reményben, hogy találkozunk a jövő héten. A lehető legjobbakat kívánom idejét kurtás András és családját is. Viszont hallásra, viszont látásra, plusz Patreon.